Uh, Pozdravljeni na uh, Kiblini Čajanki, na ti tajmu knjigarne za misel. Uh, opravičujemo, opravičujemo se zaradi zamude, ampak vremenske prilike in neprilike so bile na česti med Ljubljano in Mariborom take, da smo morali malo podaljšati celo akademsko četrt. Uh, danes uh, je na na jedilniku oziroma na urnik tega so na nek način mediji. Ampak najprej želim pozdraviti, razen vseh obuskovalcev in obuskovalk seveda, obe gosti, Melito Zajc in Kajo Jakobič. Njeni imeni vidite tudi na teh knjigah ki, iz knjigarne zamisev Uh, kraja se uh, Kajna knjiga ima naslov TV Boyeri, uh, Militina Sajta, uh, ena, uh, ena od knjig. Skratka, tudi Kajna, uh, Militina ima pa naslov digitalne podobe. Skratka, podobe mediji uh, zapisi uh, zvok uh, slike. Um, To je to, s čimer nas mediji na nek način bombardirajo in ne glede na to, kaj je v teh knjigah zapisano kakšna je njihova vsebina, imamo danes pač priložnost govoriti z obema avtoricama. Skratka, zakaj se ukvarjate s tem, s čemer se, se ukvarjate? Ker namreč pri mediji smo vedno nekako potrošniki, porabniki, vedno smo bombardirani za mediji in smo na tej strani kot poslušalci, gledalci, bravci. Eh, refleksija o delovanju medijev je pa bolj redka ptica, oziroma, kadar dobimo kakšno refleksijo, eh, je eh, vredna razmisleka pogovora in eh, neke prezentacije. Eh, Skratka, mogoče bi me za začetek eh, pogovora, za prebijanje eh, ledu, in za prvi požirek našega čaja zanimalo kaj pravzaprav počnete, tudi kada pišete knjige in študirata, s čim se ukvarjate. Hvala za vodbilo. To, kar počnem, me vedno povezuje s ti če sem zelo redko tukaj tukaj, moj dom. Hvala posebej in posebej pozdravljam študentke, študentke iz medijskih komunikacij na feri, ki je tudi zadnji čas sem moj dom, ker pač že nekaj letem predavam letos letos to, kar pulta je. In je to, seveda, kar predavam, bistveno povezan s tem, kar še tudi že počnem, počnemo življenju, to je, da v medijih delam, tako praktično, kot uh, pač, da to, kot počnem reflektiram. Ne? Ampak, če bi morala za eno besedo poved, rekla, da ko raziskujem. Tudi, uh, kada, recimo, pišem ali ustvarjam za medije, je to zelo povezano s tem, uh, z mojo rodovednost. Ne? Tako, če ne ena beseda, pa raziskujem. In, uh, in tu zdaj sem sicer se tukaj, bom pa vesela, če bomo čimprej vzpostavili nek tako tako interaktiven uh, uh, diskurs da bi se studijske od vas naučila, zelo sem radovedna, kaj vam zanima o tem trenutku. Pa mislim, to za začetek čez vlastne. No, jaz bom pa kar nadelevala, sem tudi v bistvu radovedna, pa rada raziskujem. In ravno kot medita delam uh, v medijih, sem namče po izudazji in v In sem potem nekako iz, iz tega praktičnega vidika zadevo nadvedila še nekaj, to redsko, raziskovalno pravso, tako da sem tudi magisteri delala po uh, medijskih študij. Mhm. In tudi na nek način sem jaz zanimljil prav zato, ker veliko ljudi, ki, ki raziskuje medije, se z nimi ukvarja samo na nekaj teoretični ravni. jaz sem pa praktično izkušnja in jaz to, to, to zanimljil še posebej zato, ker sem videla, da na nek način uh, moji profesori uh, tudi uh, stvari gledajo mogoče malo drugače, kot jih jaz, ker imajo mogoče vseh teh informacij insiderski, koliko jih imam jaz, tako da mogoče tudi za tega je bilo še potok to, to zemljeno. Insiderske informacije? Insiderske informacije ne vem, tukaj se koncentriramo na te mikrofone, da pravzaprav vas ne, ne vidimo prav, uh, tako da ne vem, mogoče se treba tega malo znediti. Uh, uh, kaj pomeni insiderske informacije? To pomeni, da delaš uh, ja, Jaz delam na RTV Slovenija. Uh, delala sem do, do Lani, sem delala na TV Slovenija. Sem bila urednica v Dajstvu v City. Uh, zdaj pa sem uh, vodja projekta v Multimedijskem centru. Uh, RTV Slovenija skratko ukvarjam se z osebinem nesplegu na portalu rtv.sv.si. In sadarske informacije pa v bistvu hotla, Zdaj, če gremo že kar naprej, mogoče bo, bo mogla razliti kaj konkretno, sem to mislila, recimo uh, ko sem začela študirati, da je bila zelo zaminiva stvar prijemu profesorju, ki se ukvarja z analizo televizijskih prispevkov, kako on te stvari analizira in sem ugotovila, da bistvu Uh, je vedno nam študentov to prikazalo, da je recimo konkretno vsak kader v vsakem televizijskem poročilu ima svoje namenje z namenom, tam je točno zato tam. In Potem ga je seveda treba tudi analizirati, zakaj je tam, zakaj je točno v tistem delu, ko novinar to prebere v svojem tekstu, zakaj je ta kader tam. In v bistvu uh, je pa treba povedati, da to ni tako. Ne? Čist insidersko uh, uh, lahko povem, da uh, novinari, uh, večina novinari pač ne bomo zdaj kritizirala, ki so sama novinarki, ampak recimo, novinarji smo tudi malo veni, pa tako pa včasih niti ne gremo v sami v montažu, ne? ampak rečemo kakšnemu mlajšemu, dažurnemu ali pa celkar montažeru, montažerju, daj naj tlej nemaš tekst, daj pa sliko na kaseti in montažer to naredi. In pač on nekako po svojih kadre pokrije, ni vedno tako, ne? da vsak kadr z nekim določenim namenom, da lahko spostobihmo neko manipulacijo ali, ne, in kaže se. Ko to je nekaj taka nizpajerska informacija, da ciljamo. Se mislim, en tak primer. Obista, rado, obista radovedni uh, in celo več kot to raziskovalki. Uh, Ali ti uspeva ta radovednost tudi prenesti na študente in kalimirati na ta način, da tudi oni raziskujejo in so vsaj radovedni? Ja, vedno, da nisem bila kot konc tega Big Brotherja slovenskega. Sem zelo vesela, da da se tega njeni. Ne, da je to ne, je, je Poanta, ne. Vsi komunikologi in cela ta a, tradicija raziskovanja medijev skozi te informacijske osebine, s čimer se komunikologija precej ukvarja, pozabljajo, da ljudje pač ne gledajo samo poročila, ampak gledajo pač televizijo 24-24 na dan, na internetu, ko visijo neščete, samo ne, spletne strani Gardijana ali pa, pa Delano in da so to vsebine, ki pravzaprav predstavljajo vsakdanji ljudi. Ne državljani, državljani, je to pač ena odključenih, ne ki se posebili. In glim zato sem zelo vesela, da nekak smo se, mi um, študenti z da bojo to analizirali. Ne? Moram reči, da je tako, ko jaz, ne? tako tudi veliko študentkov in študentki in študentov ne gleda tega, ne? Tvoj, da bi gledal za svoj dužitek. Mhm. Ampak pač to, kar recimo raziskovalca pa pa z nas sem poločil, od ljubitelja ali pa od, od televizitega gledalca, je pa bliv to, da on spremlja tudi stvari ne zaradi življa, ne. Um, In da ta svoj, če, če ima užitek, potem ta svoj užitek zna reflektirati. Jaz mislim, ker mene zanima pri teh žanrih je to, od kje je ta užitek. Ne. Ker um, ljudje niso se in ne gledajo teh žanrov zato, ker kar bi hoteli Če pa ne trpijo, se pravi, če uživajo, pa mene zanima zakaj. Ne? In mi smo so študenti izmenili, da oni uh, pač to analizirajo. Vzrazili smo se v deset skupin, zelo različni dobiko pokrijajo uh, uh, ta, um, v bistvu kot bi rekla, ta projekt, ne, kateri ni več sam televizijska in To je ena od stvari, ko smo se imelčili, zapravo, zapravo je za te televizijske oddaje, en mali segment vse, kar je zdaj povezan. Ne? No, ampak polko so me sprašali, pa kaj, je, kjere knjige vrati, to smo nekaj. Stavite se za začetek, da imajo sem biti pozorni na ene stvari, ki jih gledalcima opazi. Ne? In mi je všeč, da so to razumeli in da se že veselijo, kako te svoje naloge oddali, seveda ne bojo neke znanstvene razprave, ampak v bistvu je delati znanstveno razpravo težko, če ne gledaš. Zaradi tega se mi zdi, da, prav, da prav je pač, razlika med medijskimi študijami in nekim, recimo, klasično komunikologijo, ki jo recimo tudi vse dobe je njih v tem, da, um, da medijski študiji zajamejo vse vsebine. Se pravi, cel časopis, ne samo u njih ki so v politiki, ali ne vem, celo televizijo, vse internet, ne samo tistih sletnih stranik, ki je informacije. informacija. Zdaj, pri internetu, vidimo, da prav zapravo, bi gledalo samo da ne može več te delitve, oseblim sploh na ta način opredeliti in ti načina pomala. Se pravi, možete na ta način veliko do vseh teh Tako da ja, mi je uspel študent, študent, to prenesti bom rekla, da je mogoče celo obratno danje od mene prečitulkujejo, da bom imel uh, a gimbal tem. ali kajne. A pa v tem kontekstu prihaja do nesporazuma, ko moram večkrat več poved, da ja ne, da to so tudi stvari, ki so tudi za za fax ne, da sem za privatne. Mhm. Uh -huh. uh, kaj osebina tvoje knjige je, uh, če samo poglavja pogledamo, uh, resničnost na televiziji, se pravi bolj podrobno obdelana odaja Big Brother in Bar, potem resnica v televizijskih novicah in vojnih stopadi v televiziji. In skratka, če te tri recimo, segmente nekako opredelimo, ne, vojni stopadi so itak del resnih poročilj, oziroma celo že samo format poročil. Tudi za CRN 24 hours daily, pač uh, novic, daj, in še mora pač nekaj dogajati, kar lahko pre, o čemer lahko poročajo, uh, se pravi, resnični knjišovi, po eni strani, kot nek format uh, in novice kot uh, drug format. Uh, novicam bi naj gledalci verjeli, uh, vsaj načelom, vsaj generalno. Skratka, to je nekaj, kar nam mediji servira, pregled dneva, tedna, dogodkov, sveta, bližnje in daljne okolice. V Big Brotherju pa gre za neko dogajanje, ki bi najveljalo za resničnost. Pa vsi vemo, da to ni to na nek način. Zakaj kaj ravno ta dva primera novice in uh, uh, Big bralstvo resnično spišalo res v bistvu ni neke razlike med ne ne, konč končo na, na isti način prezentirajo ja sem pač venala primerjava teh formatov skor načine prezentacije realnosti a ne to gledance oziroma uporabnikov in pač na nek način ni razlike ali GDPR reality šela v GDPR minus vse inek spektaklu, vse infotainment, tudi vojna je že postala reality tako da na nek način sem to primerela in sem mogla v bistvu bolj iskati razlike kot podobnosti. Mm -hmm. <laughs> um, če recimo rečemo da nikakda ne gledamo big Brotherja, ne? Nas ne zanima, recimo mene ne zanima in uh, mogoče tudi moj prijateljujo ne, ampak vendar da moram priznati Pristati na ta fenomen gledanosti. Se pravi, obstajajo uh, množice gledalcev, ki to pretiravajo. Treba razložiti, ja. kaj je to zdaj, kuj je ta gledalost. Bo ne spodol, pa ne še ni nabitek, <laughs> ampak um, jaz sem prav, sem vedela, da no, boš to vprašala, pa sem si prav, sem šla danes pogledati ratingje, da povem čist, čist primarjalno, kaj zato to norme na gledanost vlada vlada. Uh, uh, Rejeli ti šavi niso gledani tako generalno, recimo, kot če bi rekla, ne vem, Tako dober gledanje, koliko je bil včasih. Zdaj dala primer najbolj gledanje televizijske vodaje v zadnjem to je ta Marijova vodaja, ki jo zdi mi več omedeljno zvečejo. Recimo, to je to da res. Gledana vodaja, ne vem, recimo te bi bil rating 25 totkov, pa recimo 40. Rating pomeni, da, da, da je koliko gledalcev jo je gledal v tistem trenutku, ne glede na, to, ne glede, torej, ne glede na vse gledalce, se pravi ne glede na ono, ki jo niso Šer je pa kot škol k gledalcem gledal, da gledal, na vse, ki v tistem trenutku gledajo televizijo. Se pravi, rejting je vedno nižja kot še. In uh, treba je povedati, da vse ti rejtingi, ki jih recimo prikazujejo naše komercialne televizije, Uh, valjajo za, za ciljno publiko, se pravi, recimo, če oznamemo, da, da so rediti šovi njenimi publiki ne vem, od 15 do 30 let. Ne? potem se vedno prikazujejo te številke samo za to ciljno skupino in mm -hmm. so seveda potem tudi višeja. Vzvej um, pa, ko sem omenila, da sem šla gledati podatke, recimo v soboto ne? je bilo finale Big Brotherja, zdaj sem ne bi bilo pokril, In je recimo, lahko predvidevamo, da je bila ta oddaja zdaj bolj gleda na to, kar vse ostale te umestne v sezoni in je imela rejting 13 stotkov, pa še 34. Zdaj pa v primerjavi, zdaj govorim seveda na celotno publiko, ne na ciljno. tega, da bomo lahko primerjali z recimo tisti dan recimo poročila na popo ali pa na nacionaki, sta čudežno bila isto gledana, se pravi šparanvestor in televizijski vjenik na nacionalke, nacionalke sta imela 9% gledanost, Big Brother pa 13%, pa share je bil 34%. Mogoče primerjava še, še en reality show, ki ga ima nacionalka zvezde pojajo, ki je ob nedeljah večer, bil recimo zelo v nedeljo 10% share, pa 26% odstotni, pardon, 10% rating, pa 26% share, kot v bistvu Ne gre za ne nekaj enotne številke, no to, kar uh -huh. si tako še. Uh, ve, ja, vedno je dobro, da so bili, um, skratka, uh, v ko smo imeli samo eno televizijo, pa smo imeli prvi, pa drugi program, pa potem v kleomari ste gledali še ORF ena, pa dva, če ste lahko, uh, um, da so bili te, pač to enotno, bilo uh -huh. res enotno, recimo v Polovici spotkali. Uh -huh. Na tem, ko danes pa imamo razen v Sloveniji, to smo se prej, Sneženo že no da recimo, pa vse radis, da se postaje program, ne? ampak dejansko je občas nek, ne? nek drug, pojav, ki je drug bolj pomemben za za sodobnost in to je, da se medijske vsebine specializirajo, a ne. Se pravi, da tudi pač en, tudi Sloveniji bi Big Brother z ne vem, s Nol, ne vem, kot televizizma z vsemi programoma, z paketih med 90 ali slovskih programov, ne, se prav iznotraj tega so pač ti deleži še vedno uh, relativno liso. Uh -huh. uh, to je, uh, jaz mislim, da je to kar, um, kar pomembna stvar. Uh, Če ti rejtingi ne kažejo takih presežkov, znotraj, ciljnih skupil so absolutno presežki. Hkrati pa ja, hkrati je še ena stvar, da sem se spomnil, kaj so zvatila reši. Če greš greste pogledati recimo na javku TV, ker jaz sem na tam podatkar, mislim, zdaj pripravila, je pa tako, da v bistvu to ni več sem reality show, ne, kot pravsem, da nema res nisem ti show, nisem veliko vrada, nisem veliko vrada, Ampak je to postala neka uh, prevladujoča oblika, uh, tudi kot prav Kaja, ne, imamo biti te in vsebto. In če tukaj pogledate, v Ameriki kako si razdelijo prime time, vidimo, da se je zgodila neka sprememba, ki pa kaže ne na to, da opada gledanost teh resničnih šov, ampak da im raste. Zdaj, zelo v tem smislu prvič, preselili se v prime time in zdaj v prime time. In sprem izpodrivajo to, kar je recimo za nas bolj resno publiko glavna vsebina se pravi te ali te drame, ali dobre filme, dobre dokumentarce. A ne? Na eni strani tako, da recimo, če gleda PBS, ta public service, ta javna televizija ameriška, da dela, dela dokumentarcev, raznih izuniteljih znanstvenikih, da ta, ta reality princip uvaja tudi v, v, te, v te pač resni televizijske osobine na ta način, na drugi pa tako, da čevaš recimo kakšne bitke talentov, pa kakšen, ta tip šala, da ima večji delež recimo prime time televizije kot pa, ne vem, te nadaljevanke ko so, ne vem, razočarane gospodinje ali je, ne, to. In to je kako, te relativni, ne, te primerjalni, ne, um, stopni gledanosti se pokaže, da na nek način še vedno imajo ti resničnih člove neko težo, neko relevanco za ta pač medijski prostor, kaj ga no, znotraj teh novih medijskih in tehnoloških pogojev uh, lahko spremljamo. Ampak bistveni razlog, ne, zakaj je to menjena, da ti te razne telegrame, oziroma čigrane serije, pač ta ekonomoski. To pa je, je čisti zadetek, ne, te reality showy so čisti zadetek za televizijske kiše ker so počeli, ne, produkcija misle, da slovenski prostoru, ampak bolj občutljivo produkcije zelo poče, ne plačuje se igralcev, ne plačuje se scenaristov, ne Franci so samo ena epizoda Franca, da si dal kolorancem zvezda, je primerjavi pač z eno meno se serijo, sezono reality show nič, je eno budget, In to je en bistven razlog, poleg tega, zdaj so, zakaj so se tu mogoče malo spet postali bolj iskani, oziroma pri ljubljeni, da tudi pod tej famozni stavki, scenaristov. So tudi spet malo pridobili. Uh -huh. da... Mislim, to, to, to pomeni, da je to da Ne, ne, pa to, da je to razlog, da gleda, ne, Da te plasirajo, da gleda, ne, na, na. Ne, ni, ni to edini raz. Ne, nisem nekaj, da je edini, je, je pa zelo pomenjeno. Ja, je pa res, je, ne, da če imate te neke oddaljene v toke, pa pa to v resučnih knihšovih si morajo udelejniti, sami plačati avionsko karto, sami si morajo pijato plačati in to. Ne. To pa je res, da se totalno prenese sproške produkcije na udeležnice. Ne. To je, ampak to ni, kako bi rekel, to je tudi povezan s tem, da obstajajo možnosti objavljene tudi druge. Se pravi, še vedno bi televizija, če bi se izplačala vlagala v ta prime time več kot recimo vlada zdaj otežovana. Hkrati je pa vloži veliko ta, skrata, mislim, da gre tudi za prerasporibitev sredstv, ker veliko vlagajo v same scene, vso to um, produkcijo, ki seveda se ne vidi v samo v tem scenariju, kaj v Tukaj je ta ideja o prenašanju stroškov, um, je povezana bistveno seveda da se pojavljajo novi kanali in da zaradi tega, ker so novi kanali, je treba cel nivo še biti zbit. Medtem ko tukaj v prime time, še vedno, tudi če da želiš nekaj šola, moraš s produkcijsko in promocijsko podporiti, tako da je to nekaj španišnega. Ampak ne vem, meni žal, da se zdaj pogovarjamo o tem, pa so v redu, o tem, da so v redu. se vse. To se mi zdi, ne. Je, ne, jaz, ne, gledaš, Zelo to ne pomembno, vsa je z njega in ja. tukaj. Ampak tako bi me pa zanima. No. Ne, jaz sem uh, nekaj časa delala na RTV, ampak ne v tem sektorju, ki bi bilo, ko boj bil zadolžen za produkcijo resnično snarašovali. So se povedno sprašvala, uh, zakaj je povstot druge javne televizije, ko pač gajo, da je to nekaj format, ki ga ki ga je publika sprejela in skozi kateri lahko nekaj pozitivne vsebine ljudem prinesaš, ne? Um, zakaj skatka, vse druge televizije pripravljajo Zdaj recimo našo šlici, eno zelo zanimivo, na javni televiziji resnično smo o tem zdravem življenju, tudi se dogaja na ampak pa v smislu tega, da, da, skatka, da ljudje promovirajo neki zdrav način prehranjevanja in tako. Kako da v Sloveniji javna televizija nikoli ni pošla do tega, Um, da bi, ne? ne da bi samo posnemala neke slave primere komercijalne televizije, ampak da bi dejansko tudi na tem področju poskušala ne, uporabiti nek format, ki se je izkažel za uspečnega, zato da bi sposto neke, neke pozitivne, um, neke pozitivne uh, vsebine vrednote recimo promovirala, ne? No, se nekaj ima rejeli došal, nacionalka, ne, ampak mislim, da je tudi eden razlogov tudi sama zakonodaja, ne, se več, televiziramo je eno, ko se oglaševanja, tako normalno, ne, recimo to, kar počnejo na pop ko imajo v okviru neke scenografije, rekrizito, pač neke izdelke, ki so očitno spromovirali skozi pač to dogajanje, Uh, pre na, na nacionalne televizije, to nesme ne početi za tem, mm -hmm. ker je pač zakolsko in tudi za tega, potem na nek način, uh, vreto se ne upajo, da Ja, pa se ne, veš, da ne? Da ne, praš, tukaj, tukaj, Ja, se rekel, da Ja, ne, jem, jem. ja jem, jem, jem. A veš, projekt, so zato, da bo služila iz ne? Ja, ampak se veš, kako zdaj premišlja na nacionalne Na srečo je Če obstaja televizija, tudi torej te drugačne te, prirode, produkcije, odaj, kot ti praviš, cenejše, igrači so za ston. Ampak ali je tukaj v bistvu en fenomen gledanja, drugi fenomen, je, pa še vedno. Pripravljenost ljudi, da sodelujejo v tem. Spravi, če imajo tisoč kandidatov za nastop in izbirajo med njimi, se pravi, da se ljudje spuščajo v to avanturo medijsko in so pripravljeni svojo zasebnost na nek način javno deliti, in vendar gre za drugačen princip. Tukaj, recimo po moje res v ultimativnem rijelji To je film uh, Truman Show, kjer je Truman oseba, ki ne ve, da je predmet medijske manipulacije. Vsi okrog njega vedo, on pa tega ne ve. In ravno zaradi tega, ker vsi gledalci uh, poznajo njegovo nevednost in vsi, uh, njegovi igralci tudi poznajo njegovo vednost je potem uh, mora doživeti razsvetljenje šele, ko se pojavi ta bog oče, se pravi producent, uh, ki, uh, ki mu, uh, uh, mu povzroči nevih to, ne vem kaj še vse in meni je najbolj grozen trenutek, ko se zaleti v nebo za ne? uh, uh, Za njega je to resnično nebo. Uh, V vseh tih prav uh, je ta uh, vednost razdeljena, vsi vemo, za kaj gre, vsi vemo, da nastopajoči nastopajo, uh, gledalci in nastopajoči, in tukaj, in tukaj je nek keč, v bistvu to ni zdaj pravo kukanje skozi ključavnico, zato ker za ključavnico nastopajo. Ne? Uh, in skratka, na nek način je to malo zvrnjena forma, tako kot je recimo zvrnjena forma um, novic, se pravi poročil, uh, ki jih recimo uporabljajo uh, uh, pri poročilnih navesti. Uh, tam uh, komentirajo uh, Boben recimo povejo, da ne vidijo dobro pa da ni naj nekaj ja, znamen. Čeprav so še novice so čisto resne, čisto normalno plasiranje, ampak vnes je ta demistifikacija poročil povzročena. Ne? Dekaj, jaz mislim, da je s tem povezan to tudi, zakaj so ljudje pripravljeni in nastopati in zakaj se potem, recimo starejše generacije potem očudijo. Zdaj tukaj, dožavljš, moram sebe obaštiti starejšo generacijo in povedati neko pač, anekdoto. Vi veste, ok, različne interpretacije so tega, kako Pravzaprav pride do tega Big Brotherja, ja nekaj prvi resničnih knjišov v Belovini. No, ampak ta Yon Demol, ta fanj, ki je v bistvu, znate, da je tudi nekaj največjih medijskih firmi na svetu, ne z pred oskonjim so se že zmržali neko. No, gledam, Yon Demol je v svoji knjigi rekel, da njega je navdahljena Jennifer Ringley. Jennifer Ringley je bila ena študentka neke medijske šole v Ameriki, potem se je zaposlila na cnn ki je v svoji študentski sobi, ne, to veste, tisti, ki ste študente, si predstavljate v svoji sobo, sobi, no, to so bile že 90 90 ne, ki je imela uh, računalnik, je na monitor m, tam inštalirala v uh, spletno kamero, ki je pošiljala fotografije na internet. In, in sicer vedno, nikoli ni ugasen, ne, ne. vsakih nekaj sekund se tam, pač na neki spletni strani, pojavila nova fotografija. In ona je mirno tam počela vse. Spala, ki je imela se In se, izlekla se, preoblekla. In ve se, da študentska osoba nima dosti pohtora, da bi se kam skrivne. Se pravi, da v ta kot skrov vse pride noter. No in moram reči, da v točno tistem času, jaz za Jenny nisem še vedela. To je Jenny Kambi je bil tak velik fenomen, ker je polga zaprla, še, pod tistem, še ko je imela služba na sjej njeni, je še vedno to imela, ampak je potem to zaprla, ker so patila porno sites providerji so začeli to uporabljati. Ne, in potem je nekala. No, ampak je, v tistem času sem jaz veljena na Dunaju in z, sem lahko se pravim starejša, ne, temi, ne, ne, pač, recimo, 20-25 let starimi študentjev um, umetno so na vizualnih medijih. Smo študirajo skupaj in, in oni so že odmeril takrat tudi res spletne kamere in dejansko se jih tako uporabljali, se pravi ni bila ena edina, ne, in vsi so imeli tako, in jaz, ne, ola, ko imate to, ne, Nekaj sem se čudila, kaj, a ti ni zopren, da te tam vsi vidijo, pa to. In so rekli, ne, ni res. Ne. Prav, meni je to čisto vredo, da me gledajo tako. In to ni bil ali album, ampak dosti lidi v hlasu, tisti, ki so pač to imeli. In, uh, in od takrat naprej jaz vedno, ko o tem govorim, premišljujem, da najbolj se vse odnos, tudi skozi to, ko si ti rekla, ko so ljudje z leti izpoznavali, ko po mediji delujejo, no, To, kar danes recimo vesti, ki si dela na tak eksplicitiv način vsega, da vsega super, da to ljudem pokaže, ne? kako pravzaprav ta medijska mašinerija deluje. Da, ko so ljudje to spoznavali, so pač na nek način sami bili sposobni tudi o tem sodelovati, brez da bi čutil kakšne posebne kakšne zadržke. Ne? Se pravi, da gre za neko, da ne gre samo za obdelanje v zasebnost, ampak za nek drug način razumevanja zasebnosti. To se In tako sem tu zdaj ta zadnja, ne, sem gledala priznam to zadnjo odajo uh, tega velikega beli, brata Slovenskega in sem, um, sem bila presenečena, kako še vedno, tukaj temu, da vsi nekaj glumejo, še vedno neko jemljajo to kot priložnost za nekaj, ki spregovorijo o svojih vrednotah. Mislim, da ni slabo. Mislim, da bi moral več ljudi dejansko razmišljati, kaj so naše skupne vrednote dones. Ne. In me je zelo del, kaj je rekla Tina, če se je z pameti na prejšnja, do velikega brata, ne, Um, kaj je tam nastopila mitelji, ki so ocenjeva, kar si že mislimo o tem, pa ona je rekla nekaj, kar je mene osebno strašno pretreslo. Rekla je, če se pogovarjaš s starejšimi, ti rečejo, ne biti pošten, ker če boš pošten, ne boš v življenju nič dosegel. In jaz sem razdrožena, ker mene starejši niso tega včin. Ne? Um, in se mi zdi, ne, pol si pač rekla, ona, je zdi glasujem za tega, jaz bi glasvala za tega, ne, Veste, nastajak je zmagal in potem je Andrej zmagal in seveda lahko cinično rečemo, ah, pa to je svega igra, pa namreščeno, pa to, a kam mi hkrati se mi pezi, da to pride v nek javni diskurs, sploh debata o tem, kaj so za nas vrednote a ne, in ne je to neka vrednota, ki jo kot družba sprejemamo, ali se moramo zamisliti na celo, če je to vrednota, ki jo te druge vra, se mi zdi dobro. Se pravi, da, da mogoče niti ni slabo, da mlajši ljudje na malo drugačen način na te stvari. Uh -huh. uh, veliko medijev, uh, mislim, mediji v štarku nekako se mi, zdi vedno računajo na uh, neko sodelovanje, na neko interaktivnost. Skratka, ni v mediji enostranski, ampak bi naj bil dvostranski medij. O tem je tudi je še sanjal v začetku oziroma v razcvetu radija kot medija. Pa se je radio izkazal kot enostranski medij, kot producenti in na drugi strani so poslušalci kot konzumenti. Mogoče danes znova radio daje vides neke interaktivnosti v neki komunikaciji s poslušalci, ampak ta komunikacija, je bolj kone, sodelovanje po nagradnih igrah in klicanje v za kašne, vem, uh, misteri, zvoke misterične in ne vem, kaj uh, Skratka, to ni. Televizija je tudi enostranski medij. Um, in tukaj, mislim, ti reality šovi so nek vstop ljudi v svet tega medija, oziroma tudi na nek način v delno v, v, v produkcijo tega medija. Hkrati uh, pa tudi tehnologije na njih način omogočajo, uh, razvoj tehnologije omogoča uh, tudi to uh, množičnost uporabe medija. Bl blogi so naenkrat omogočili ljudem pisanje člankov, uh, uh, to, kar resimo, skozi kakšno uredniško časopisno politiko ne bi šlo skos, ne? Uh, recimo zdaj večer objavlja blogorolo kot zapise uh, z internetnih strani se pravi internet, Je tukaj, če se posnamemo ali pišemo svoj dnevnik ali objavljamo svoje video posnetke in to na nek način delimo z potencijalno publiko, postanemo na nek način producenti. Ne. V tvojih knjigah o digitalnih podobah je tudi video produkcija tista, ki je ta tehnologija, ki je omogočila drugačen pristop k delanju podob. Ja. Jaz moram reči, se vedno poskušam malo se in se mi zdi, da hkrati iz tem, ko vidimo, kako je to v bistvu dobro, um, je tudi slabo, slabo v tej točki, ko um, je rekel en znanstvenik, ki je zelo kritičen do te ne, participativne kulture, uh -huh. uh, je rekel, um, postajajo, da ljudje postajajo tudi umetniki, ne, ki recimo pošljajo te svoje dela na kakšno recimo na stran, ali pa na kakšno televizijo to je tale ki tle omenjam, je tako nabdušeno, ne. Omenjam ta Current TV, ne, to ki je El Gorb pomaga ustvarati. Um, prav um, postajajo pridelovalci podob, Prav postavljeni so v blogih proletariata, ne. Nobej vpliva nimala na to, kar naredijo. a ne tile operaterji, opravljavci medijev, a ne. Ih zato, da dobijo zasto vsebine. se prav to je ta v bistvu temna, nevarna plat te participativne kulture. Ne? Se pravi, da pravzaprav prav, ljudje nimajo več kontrole uh, nad tem, kar naredijo. Ne? Uh, tako da vidimo, da danes da v bistvu, samo ostvarjanje uh, ni tako problem, ne? naredi že. Pa pol z internetom se je zgodilo to, kar prej nikoli ne bilo možno, se res res pošli do publike. A ne? Res prej do publike, ampak hkrati je pa uh, sama organizacija, pa plasiranje teh osebin, Je pa spet, da dosta v, ro v roki teh upravljavcev, ki pa lahko to uporabljajo na drugačen način. Tako da, jaz mislim, da je to absolutno urejeno, ampak hkrati pa se bojim, da je vedno, več, vedno bolj komercialno uh, to postati. Tako je nočem second life, uh, kot tudi bilo v družbi, kako je to pač nikno prostor, kjer ljudje lahko uh, živijo in svoje fantazije in življajo, ampak hkrati pa ne vem, če ni to prav, da sem še. En, uh, En način, da vsi oglaševalci pridajo, um, da jim ti se pravi, še en prostor, ker nas takoj, ker se pojavimo spremenijo potrošnike in nas samo še kot potrošnike obravnavajo. In, uh, in zato se mi di hudo, ne, če, kaj, če nacionalnika tako razmišlja, ne, da bo naredila vsebino samo, če se bo na nas naslobila kot potrošnike. Ker v bistvu, tisto, za kar pa, pa radimo javne medije pa javna televizija, pa to, to, da smo pa lahko državljanka in državljane. Ne? Vem, jaz se poskušam te pričnovarnosti pač v participativnih uh akumaturov, -huh. zavedati. No, ta interaktivnost, nekaj, če ostala nam pri reality šovih, recimo je zanimiva v tem smislu, ker uh, mogoče pri nas ne bi prvi tak res interaktiven reality show je bil bar. Zato ker so pač gledalci lahko sodelovali, so vplivali na vsebino, ne, vplivali bolj v sicer v narednicah, ampak lahko so Glasovajk bo bo šel van, sugerirajo se preko pa sporočil taknovalcem, kaj ne delajo, kako ne delajo, čeprav so, koliko jaz se jim bojo, to so nekaj kino, to Gledalci imajo eh, neko nek občutek, da lahko vplivajo na vsebino, na potej dogod dogodkov v vdaji in to je ta neka interaktivnost, ne, ki je neka nadgranja teh, eh, osnovnih reality showov in ki je v bistvu še bolj eh, naredila te reality šove popularne, ravno za Te ne. Mm -hmm. Če po drugi strani pa moramo spet, spet kritično omenditi te recimo še vedno sitkom, a ne ko so dost popularni, ker se pa tudi smejejo za te druge. In in ko vem par ga zdaj vsi gledamo, je tudi tako, da mi lahko mirno sedimo, pijemo pivo, pojemo čipsne, pa oni čips, se poganjajo za žogo za, za nami, ne? Se prav dost vidi se po sebi še vedno narejenih, tako da je nek naš kolega Robert Haller iz Linca je to komenteval interpasivnost, ne. Skatka, da to glavna zasnost sodobnih medijev pa ni interaktivna, samo interpasivnost. To je to, da vse drugi merdi ozate, mm -hmm. um, se pravi, ti pa še vedno lahko očuljiš, no, če ne način. No, ampak po drugi strani ta interaktivnost boča še to. No. Uh, gledalci so recimo postali glasbo in jevni jedniki, ki zbirajo, recimo amerikonarjani tako naprej, zbirajo, kdo boste izmavljali bitkih talentov, kdo ima najboljši glasbo, najboljše poje in potem seveda. Uh -huh. glasujejo, jih izločejo ne, kot na nekem ali na nekaj so prozirali neke svoje druge vloge tudi nekaj. Ali spet tukaj se spremnaš, ko so na tej uh, konferenci, ki je pravil ta kolega iz, iz FDV-a, ker delar prav raziskuje takih žanrov, pa prav, da je to tudi način, kako so pa založbe en del stroškov, ne, ja. spet šparanje, kako so ja. del teh stroškov, oziroma tvega, da bi izdale ploščo, včasih si morali, recimo so bili da veste tudi dost filmov, dost teh legendarnih zgodb, eh, Mota in pa to, je od teh eh, glasbenih založnikih, ki so morali tvegati. A ne, on je šel na koncert, v kakšen underground klub in je moral reči, ta bentaj, pa ta pevka, ta bo pa, ne tega se mi pa splače izdat na plošče. In je tvega, včasih mu je uspel, včasih je pa palil. In so bili frajali, se pravi tudi zgodbe o njih, ne, tisti, ki so znali prave a ne, zbrati. Donci pa, se to je tudi pri našem finančno tveganje. ne? Donci pa celo tveganje najprej popravljene in prinešeno na publiko, ki bo glasovala, In na one, ki bo počili nastopac, se pravi oni, 10 pa 15, ne? In pol z, z prepričanostjo, ne? da bo pač publiko kupila nikola, ga je sama zbrala, šele izdala plačo, Se pravi, to je tudi način zniženja uh, troskov. To že prejela Je, školjom, ja, sem... Ja, sem ja, ja sem. Ja, bo televizija je, ne, ta takšen izkus televizijski dan. Ja, veš, tudi drgače ti za fokusne skupine plačaš in agencije, da ti bo to naredila in ljudi, da ti bodo v tem sodelovali, ne? Ja, veš, od teh oddajah, pa v z... bistvu nimaš soška, to, ne? nas. Ja, No, pa še vedno ona fokusna skupina ni neka množica, ne, ki ti bo uh, dikterala, ki bo vedla, da je to, oveš, ne, ja, ti, ne, samo ni pa nujno, da bo zdaj to uspešno, ne, medtem, kot le imaš ti že v štartu za sabo eno množico, ki je izbrala tega glasbenika oziroma pevca, ne, ki že veš, da bo popularen že za tega, ker so ga skozi 100 odajal, ne, ki je tako množično ogledala, ne mislim, je To sem da to potem tako različila. No, recimo radijski program so bili znameniti, potem ni so gotovo en kos programa, eh, saj te lokalne radijske postaje namenjale glasbi po želja poslušalcev. Ker so poslušalci sami povedali, radi bi ta pa tako mat. Ne? In recimo mislim, da je še danes radijska postaja radi Brezije, ki, ki je sploh ne zanimajo oglaševalci zaradi tega, ker imajo preprosto plačan 24-urni glasbeni program, kar je vsak komad plačan, to je najbolj uspešen radijski program, to splop vemo za njega, ker recimo ne konkurira v tem oglaševalskim svetu v boju za oglaševalce, ratinge in podobno. Ne. S tem, da radijske postaje so to množično množičnost pokusa zelo pri aplicirale na svoj program. Radijske postaje v Sloveniji so, pač to so moje izkušnje, ker sem se ukvarjala s slovenskim radijskim trgom, so zelo posplošle glasbeni okus in našle najnižji skupni množični imenovalec. Zkratko postaje so enake. In ko, smo, ko smo delali raziskavo in spušali ugotoviti glasbene formate, V bistvu ni bilo zato, ker so vsi predvajali isto, edini glasbeni format je imel radio veseljak, zato ker je 24, 24 na dan vrtel narodno zabavno glasbo. Vse ostale so vrtele hite, popularno glasbo in tako naprej. In ko smo se z Melito dopovden, eh, pogovarjali, eh, smo prišli tudi do tega čudnega podatka, da recimo Radio City eh, je uspešen z 2000-3000 komadi mesečno. Radio marši marš izvrti v enem mestu tudi 90 tisoč komadov. V bistvu, če je 24 dolar na dan, množi za številom dnevo v mesecu in če je povprečno komado dolg 3 do 5 minut, prideš kar do, do neke številke. Spravi, samo na ponovljivosti delajo svojo uspešno podobo in hranijo to potrebo poslušalcev, da vedno znova isto dobijo. Se pravi, ne tvegajo nič novega, oziroma kadar tvegajo jo mora to biti preizkušeno ali na fokusnih skupinah ali pa pri, pri poslušalši. Njim ne, no, ne gre na fokusnih skupinah. Ne. Pa čak, ne, ne, si... ne enega goruja, ki jim predpiše. No, če smo zdaj že pri radih in sem se še jaz vključila v otvorno debato, tudi vas vabim k vprašanjem, mnenjem in Še kakšnemu uh, komentarju, uh, skratka, da lahko tudi vi pilota v roke in potrojkate, uh, in gost, ki eh, tudi kaj vprašate, kar bi vas zanimalo. Možeš, um, če lahko samo malo komentar podel tega zadnjega, kaj je bilo rečeno, da se tiče foto sklopil. Uh, Zen fenomen, kaj se tiče interneta, da zdaj je bi bilo lepre že malo prekotno. ampak te mrežne skupine oziroma mrežne ki potekajo MySpace, Facebook in tak dalje, skakaj, vse te mrežne postaje, na kateri nas, tudi puščajo svoje podatke, uh, kako svoje favorite, uh, kačkanje, kako in podobno, da bilo je veliko napodobni ne? nekje sem, nekje sem gledal, ko so nekako obelodanili ta novi načrt ki ga je Facebook oz. lasnik a, znamo, tako, tako to postavljeno, tako postav, ta, da se bo bolj kot In se potem pač vprašanje če ni to, bi bil pač nekaj in je rekel, a Facebook je nekaj zastavljeno konferencijalni projekt. Zdaj, so to isto vprašanje postavljali pravšem uporabnikom, Meni je zelo zanimljivo, da uporabni, zapravo se poskušajo vrednokoli zudivati, s komercialni, uporabajo je komercijalne namenje takih portalov, kot je recimo bilo jedno odluženih. oni bi radi neko čisto stran, ki bi danes kot iskrenjena, čim bi nekaj, poskušala, omljati to podruženje, kot v filmu je možno prek takih kot tam, ne. Ampak je pa sveda de, čisto dejstvo to, da ti, te mrežne skupine danes so nekaj veste nove fokusne skupine, ki jih zaspoljeno polahko uporablja praktično vsak. Ne. Sam, gled, da moram razočarati, da v bistvu to ni samo vezano na te na, pač, mrežno ne, ne. druženje, ne, ampak da v bistvu tako, kaj ti prejš na internet, se ti to zgodi. Tako ste, ne. Ker oni imajo toliko teh, Timo reči Intelligent Agent. Ne, da? In se, veš, je vsak komputer, ki je za mene preveč inteligenten, ki se pretvarja, da ne pozna. Prvič, iz tega, kako se pretvarja, da ne pozna, ker mi vedno daje te vsebine, ki misli, da so najno všeč, mi tudi pokaže, da že obstaja vnotru softver, pa najmanj te IT kode eh, znajo, brat, ne, pa izhranjo vse v njih linki, si šel nazaj, pa izhranjo vse tiste, kamer bo šel naprej. Ne, veš, in je za mene, Tako bi te rekla, je to res postavilo neprijetno na internetu, ne? Ampak, in prej, kočem te reči, ni to sam uh, Facebook, ampak je to uh, v bistvu praktično. Jaz sem nisem, da veš, o tem smo se pogovarjali z dvihmi računalniče, recimo pred desetimi leti, ne, in so rekli, jaz se v Evropi bojo prepovedali, pa se je že prepovedan v Evropi, hrani te IP številke, a ne. Ampak jaz mislim, da v bistvu je ta stvar šla naprej in da tukaj nima moramo načeva željeti. Zdaj, jaz sem v bistvu najbolj vprašanje z tega, če boljite na kraj, pa še Uh, definitivno ta konvercionalizacija spleta je en iz s katerim se, bo, se bomo uporabnih in, ja, uporabni, ki smo uporabnih ne, uh, in ki ne mogli svojčiti, In s tem, s to konvercionalizacijo, potrebno uh, tega pogleda v neko zasebnost. prej ta primer, ki nadal je in se z uh, umetniki, ki so nekako miri uh, že s programiran, Če več to ni nič nove, kaj menite? A je to, posledica tega vzvaja tehnologija ali bom rekel dejansko v res za en v perspektivah vzvima v nikem sveta, bi rekel? Meni so to pa razložili prav na primeru tega, kako um, bi rekel, tega spremljanja nas kot potencijalnih potrošnikov. Mi so mi rekli, veš, pa se boš, da, teve, da te kot potrošnika dobro poznajo, pa ti res znajo ponuditi stvari, ki ti pače, no, a ne? Ne pa tako kot, ne vem, o komunizmu, kjer ste pa vsi imeli navoljno zakupiti sem rjave ali pa črni džel, ne. Se pravi, imate no, različne, ima različne optike in jaz ne mislim, mislim, da lahko to sploh z, z diskurzom o uviranju v zasebnost rečno, ne. Jaz mislim, da nažalost ni... ni politična. ne. Ja, vse to, ko reči, to je politična stvar, to ni stvar zasebnost. Kaj obseglede, skupni imenovalec, ki pa se je In To je problem. Ne? Meni ni problem ta partikularnost. Kaj ti si hodila, Miki, reči? Ker obstaja zdaj tudi velika debata, pa tudi masa se generacija medznanstvenih, ki kaže o tem, ali ne mi to partikulariziranje, to, da pa vsak lahko nekaj specifičnega znate najde, ali ne to razumemo kot dobro, in to mlade generacije pravijo, to pa super, ali in to pa pravijo starejši, recimo Roger, Roger Silverstone po konjima, ki pravi eno knjigo, zadnjo knjigo je temu posvetil, ali pa ne to razumemo kot razlog, zakaj sodobne družbe propadajo na nek način, ker ljudje nimajo med calo neče skupnega. Ne? In je to problem, jaz recimo, zdaj se mi prvi izgodil, sem prišla v prvi mednikov in sem povedala, da se pogovarjamo o medijskih vsebina in se je izkazali, da je vsak, Včeraj izvečeraj čist eno drugo medijsko vse bilo spremljeno. Se pravi, ni več tako, po, kot je bilo veste naše starše, so se so vsi so zjutraj v službo o mesticu petni pogovarjali. Ne? Uh -huh. Pa zdaj je ena taka izjemna situacija, ko vsi lahko v fuzbol govorim. Ali pa Maribor, v Mariboru, v smo lahko govorili o te boksarstv tekni, v nedeljo, kaj je bila. Ne? No, to so izjemne situacije, ne? Kar, je, kar je splošnega je to, da so ljudje tako, tako med ne povezali da so ista generacija v istem netniku, Um, različne medijske vsebine spremlja in je veliko vprašanje to, kaj pa bo sploh še družbe države skupaj. In se spet pojavijo uh, komer, pač, uh, firme, se pravi, tele, ki nam kaj konujajo zakupati kot tisti, ne, ki lahko to storijo, ne pa recimo družbe države, ki so pa temeljile na tem, da so vsi brali ističe popis ali pa da so vsi gledali um, televizijo ne, tako kot pri nas. Zdaj, jaz mam alternativo, to je Nigerija, pa nigerici kar filme snemajo, pa se prek tega povezujajo, ampak je to mogoče že že predaljač. Zato naš gospod, glavno zahodne družbe, imajo absolutno ta problem, ne? da mi to razumemo kot slabo ali kot dobro. Oziroma, da edini, kaj to povezovanje in nekaj dobrega, kako v tem smislu prinese, so, so komercialni ponudniki in se pravi nekaj slabe. Ne? Mogoče moramo tako, ko prav življati, to kot paralaksa, se pravi videti oboje na enem koraku, ne poskušati preveč jasne slike narediti, ker prav je ne mogoče spostaviti jasno sliko. To je pa paralaksa, se vedno pogled, da je obe oči reži. eni strani za tako fragmentacijo pozornosti, ki jo namenjamo medijem posledično tudi vsebinam, zgodbam, ki niso več prenosljive med posamezniki. same zniki. Es mislim, da ni to, ja. obberne, obberne to da bi vsak nekaj povejeno pričino časa in požnost, da smo požnosti nekaj tajga smo dojeli, dojemati mhm. pričini, ni to, da je nekaj problem, skakar ta inflacija, teh razvaznih informacij, Priprečamo o te presidi, da se pač še predvinište, če skonceptiraš, da narediš pakci parcijalne interese, mis mm. nekaj nekoče skločnih interesev in je interes, to vredno tisti problem, ki je nastopal tukaj. Če jaz mislim ki kaj, kaj se tega priče, jaz mislim, da je bilo potrebo, oziroma da se pač na tak način kot je interneta, kot se pa je ta nova interaktivnost in vrto stopa v naše življenja, se jo da obrniti sveda tudi drugače, ne samo kondicionalno. Seveda nekaj nove povezave se daje iz tega splest, neke nove kreativnosti in podobne stvari. Se mi zdi, da tu je ena možnost, kar pobegni. Seveda pa takoj, kot se je, kapital plete, je problem, ker ima doge interese. In, se pa in tu je, mislim, da nekaj zelo petost. Veš, jaz bi rad, ter ves, veste, jaz bi, zelo bi si želela, da bi v Sloveniji bilo več Uporabnikov teh odprtokodnih uh, uh, sistemov. To, mislim, je ena stvar. Ne. Uh, ampak to predpostavlja veliko uh, večjo stopnjo vednosti, prav na področju računalnikov. Ne. In je to problem? Ne. In vedno bolj se mi zdi, da je prav izobraževanje problem. Ne. Ker, če bi ljudi, že včasih osnovno šolo, učili, vsaj malo o tem, kako računalnik deluje, kako programi nastajajo. Uh, ne bi bilo težko. Tako je pa zdaj vedno razlog, tudi pred nas na faktu, ko jaz spražujem, bomo začeli uporabljati to odprtokodni softver za video montažo, se izkaže, da je vseh strah stopnje, kjer bo pač treba neko računališko znanje imeti, kot ga nima. Ne. In, ker men recimo modila, dostat se mi zdi, da mi omogoča, da se zaščitim pred vsemi temi recimo inteligentnimi agenti. Ne, Ampak, uh, Vse bojim, kot rečeno, da prav tega ne bomo mogli boljati, da ne bomo mogli bila. Sem slišal, da študenti so mi rekli, da je Slovenija sve podpisala nek sporozum z Microsoftom, da je bilo počasa in trenutno pač <laughs> <Da>, ne, <laughs> uh, ne postovo, mislim, ki se mi zdi vedno znova poradna, v takih se mi vedno mi nekako ne znamo, spod naša narratije, ki se mi vidi, da da je nekako razumel, da potriko urodje je neke samo ne in javnjega. Skratka, da znamo z njim delati, da je to osnovno pri nas, pa en šolski sistem, ki se ostane nekako. Sej, tudi medijski ste ki jo malo morajo praktično so, so, da so zgozali tukaj, da so zgozav mojajo, na to kakšne potrebe, so v tem nočju. In potem potem pošaljamo se, da če ta medijski študijer potem prezvaja v bolj satetne kade, ki potem lahkova, Uh, vem, delo, na to moramo odgovoriti, ne, jaz mislim, da ja, sem tudi prej pravila, tukaj uh, sicer na robe piše, da sem še vedno zaposledena na RTV, ampak ko sem bila, ne, prav Če? za to področje, za nove medije, uh, je pa, sem pa odkrila nekaj, ker pravzaprav si lahko prej mislila, ampak ne pomisliš ne, na to. In to je, da ko imajo ljudje diploma s PDV, to je tudi moja diploma, se jaz sem tudi, tudi diplomirala na ampak ljudje s to diploma televizije ne znajo, da Ne? So pravi, so že imeli diplomo, ampak so se povšale zakaj zaradi tega, ker pač izobraževalni sistem pač ta klasičen predpostavlja, da morajo prebrati veliko knjih, veliko teorije o novinarstvu poznat in da vse ostalo bodo opravili tehniki, recimo. Mi je tekel pri nas na feriju, je pa že v osnovi študij zasnovan prvi štud, da je dobil nekaj računalniških znanja, ker pač imamo, ne, mislim, oddel, ki močnejši od nas, je informatika. In, ne? imamo tudi zelo dobre profesorje iz informatike, ki pri nas predavajo. In, um, in druga stvar je ta, da imajo možnost potem uh, v tretjem in četrtem letniku že sami nekaj delati. Ker se meni v tem trenutku zdi problem, je, da bi morali še več recimo film ogledati. In to zato, ker smo v Maribu in ker je še manj recimo art, kina, ni kinoteke in ni tega, se pravi, nekega predznanja z področja te um, vizualne kulture. Ne. Ampak sicer pa mislim, da so še vedno, mislim, brez pretiravanja ne? nekaj. Sem rekla danes, da ta prva ljubez, zaljubljenost mi je že minila, ne. Ampak tudi brez tega uh, lahko rečem, da mislim, da je to en boljši študij. Da je, če ne, najboljši študij za to področje v Sloveniji. Boste smo toliko bolj zaskrbljeni. Za, -ko za medijske komunikacije uh, načerju, Marijo. Mislim, mislim, da se potkrati. Bi Tukaj pa bolj smo toliko zaskrbljeni, da lahko ima osebno en tak medij, ki To pa smeža na bolj živi, da so se danes o um, Ne vem, mislim, moram odgovoriti v bistvu voje generalno, zato ker uh, uh, nimam zdaj iz zadnjega časa izkušen, ne? Uh, ampak decima, uh, iz, v startu Marša vem, da je bil veliko boljši odziv uh, iz srednošolske populacije kot iz študentske populacije. Glede ljudi, ki so prihajali na radio imeli samo željo, nekaj bi počeli, skratka in tukaj je nek medij, ali nekak, nekak na čim sodelujemo. Ne. Problem s srednjo šolsko populacije je bil pač v veliki meri ta, da so potem čez leto, največ čez dve, v bistvu odšli po Ljubljano študirati in pač. Tudi zaradi tega niso več pri aktivni sodelovanji. Vse no, je, ja, da imaš tudi takih ljudi, ki ti pač ponudijo neko slovo. Vez te, da ti mogoče, da se seznališ za nečem. Veste, v čem je problem, da imaš v tako slabih pokojih delujo, da niti nima ljudi. In to smo mi recimo na RTV-u videli. Uh, pri tehniki nikoli ni dosti, da ti da, če rekel, to v roke, ampak mu moši razložiti, kako uporabljati. Ne? In radio imaš tudi ljudi nima. A ne? In jaz razumem, da ljudje grejo v na nek drug radio, ki ima več osebja, ki je pripravljena nekaj razložiti, kot na radijo imaš, ker pač so zgubljeni. Recimo, kaj vem, na Erteve Slovenija smo dobili tudi eno, enkrat ki je pač na punca, naprav so. In je bil problem, ker je vedno, ko so jo dobil v eno del, ki rekli, jo, imamo dela, in pa so kaj se, da je pa sedaj bo. In se bojim, da se jim, recima, da se jim je to tudi na maršu izgubilih, zato, ker so bili ljudje preveč obremenjeni. Ne. Uh, nisem pa prepričana in ne vem, ampak jaz mislim, ja, da bi... Vse, kar se glasbo tiče, lep sem prepričana, da je Marš uh, odlična uh, radijska postaja in da... Uh, v tem smislu mene tukaj čudi, zakaj ne grejo na marš, da je le kraj kot nekakšno drugo postaja. V strih imamo pekle. Ne, ne. Dva bil še Maršorca? Ja, bil še Maršorca. Recimo, Peca je bil taka najboljša šola vsakega špikarja na Maršu, ki je dobil Peca do kulturni sabat, To je bila približno taka skljedovnica papirjev, katalogov, papirčkov, trakcev in vsega. Ne. In potem je to peco, ki je že avizo laukal, je prinesel v studio in je rekel, veš, tole si preberi, tole, tole najprej, tole malo poznaje. Pa se bo šlo, veš, tole je v Nemščini, ampak ničko negativno. <laughs> in recimo to, to šolo dat skos je bil res preizkos, da vidja pa v tem, da tist, ki je ki je zmagal kulturni sabat je res zmagal in še s tistim občutkom, mislim, če sem pa to napravil, ne, mislim, pa pa res mi nič ne pride do živega. Uh, in Se pravi, ampak kaljenje je tako ne, ma pač tudi slave posledice, z se je tudi kakšen kik slišal v eter, ker smo delali z Radijem Študent, so rekli, pa viste nori, to se posname, zmontira, to se ne dela v živo sploh. Ampak mi smo to uživo živo delali, mislim, kakšne traperije. V da še ena to ne samo delošče, ne celo Ja. Je pa vedno problem pri teh uh, ljudeh, ki bi recimo nekako uredniško pa vse posvetovalno delovali. Ne? To pač nekdo tudi mora opraviti, usposobiti ljudi vsaj z timi tem, osnovnimi informacijami in uh, navodili kako, kaj in kje. Uh, vem za en radijski projekt, uh, pozarne sem kako se je imenoval, ampak uh, pomenuje uh, en, en tak premični radio v, v, v, Kot kašen kombi, za najbolj robustno radijsko tehniko in e, zaseduje oddajanje na področju, najme v mestih, pač neko četrt, recimo, pokriv signalom. E, Mirili so posnetke, glasbe in nekih informacij, bavili so pa ljudi iz ulice in iz hiš, da naj pridejo delat radio. Na? Vse, kar se je zgodilo, je to, da so odprli vrata na stežaj. povedali so jim, tukaj se dvigne mikrofon, tukaj se spusti glasba, tukaj je to. In to je bilo res robustno, tako, da so lahko delali ljudje, ki niso imeli najbolj finih prijemal, recimo. Ne. ne vem, v 15 minutah so jih usposobili, potem so ti ljudje pač povedali, da im grejo na živce, ne vem, tam odložene smeti, bla, bla, bla, ali pa so svojo voziko predvaljali, To so snemali. In ko se je okolica približno 14 dnje trajala, da se je izčrpala, se je znova prestalo in vsi s temi posnetki so znova zanimirali to drugo okolje, da je znova prišlo producirati radio. Ne. Zanimiv je eksteriment, zanimiv poskus, ampak problem Radija Marš je, da je tam na rogu tistega zraven table, da je konec mesta v študentskem kampusu in da v bistvu nekaj Prepredenosti z ukrepom mesta nima, razen od te svoje informacije. Če se mi zmožite, ki se mu reči, še vedno na ljudi se o svojih problemih. In potem se da zadeva, da je to vaja, da je to in Ja, ja. Mar se zdaj dvakrat tudi v mesto z greknim prenosom ena je bila ta zadnja vodaja, no kabinet, ena je bila pa čisto glasbena, DJ-janje in mislim, da je to dobro, da se pojavlja v mestu na ta način. Zdaj, če nima kdaj vsega vprašanja, da bi jaz, če lahko skočil, bo je boče malo spravljil temu, je lahko dojdo? Pa Je še, tudi, da vpraša, ja še kažno, mislim, vama še kakšno tema, še m... kakšno intervencijo, um, ker namreč, uh, kaj se bo morala uprevičiti, ker se vrača še danes v Ljubljano. Ja v kratkem, uh, Smo pa še na boljo, ne? No, Če se tega nisem vedel, da se bi urednica spletnega portala, oziroma e ja, ja. <coughs> ena mislijana. Nisem urednica, ne, nisem urednica. Vodja projekta vse. Vodja projekta. je važno, ena igra je projekt, projevče, ki smo umeljajo sploh od tega. Meni bi zanimalo, zelo specifična na temo, zakaj, recimo, te da se prejmem na portal, pa sploh tega portala tudi nekaj se tako? Zdaj, tako je en medij, ki je ogromno ljudi naslavlja, vseh tukaj spoznamo, ogromno ljudi Benetrov. Kaj moram... Ne vem, kam mi je všel. Kaj moram repoznati je, izredno nisem nebo novic, uh, ok, samih novic, taj, same stebine, in pa tudi v načinah, kako se te novice podajajo. Uh, ena stvar, ki me zelo poti, je to, da se te novice pojavljajo prez uh, viro. In zanima, zakaj se to ne oredi, kot da se strahka te malice, ki se nekako obvirajo, viro, ne navaja teh virov na, na tem kot kotal. Vprašal... Zdaj te tinkam, ja, me te tukaj vprosti, ampak zdaj me za tole uh, niz oddeljak uh, uh, uredništvo, kaj jaz v bistvu nimam nad <laughs> Tako da ti težko povedem, lahko ti jedin pač v, v zagovar povem to, da, uh, Ne, da so okay. dali, da zaposlena v mm -hmm. za, tem uredištu, vsi stari so zvečeno študenti, honorarci, tako da tle zelo Ampak to je ta princip infotainmenta ravno, v nekak na nastaja ta infotemien. To pa ravno ta, da se nekako niža ni standard, da se je tam vina skodelov neko res uh, zbija neka kvaliteta in podobno. In se pravi, rezultati, jaz nekaj to, sprejma, to rezultati so Z nas se druga, da se velica, zatera, niso, uh, je celo, uh, v tem ena boljica, ko zdaj verjetno zvatera, tega kako niso skomunicirali od pojavi povečkrat, v večjih različnih verzijah, uh, del je zdjela popisana, kak je popisana. Nasledu, je na teletik, vse se Ja, ja. Uh, Tako da, reko, če to, to vse malo analitično spremlja, verjamem da malo bolj analitično spremlja, se če spremlja v pasivnem To sprijema, je ena grozna informacija, v e, Grozna je tudi smisla, kakšno te informacije, kako se podale, ne? Jaz mislim, da se dir, če je bil na dne, več da so zraven, da je zbjela, da, zbjela, zbjela, zbjela, da je zraven, iz tega vira, to je res zelo teh ki se pojavlja ne? Je pa zelo vidno, ta potaj, da ta portal je zelo ukrepno, že imamo reči, pa se je tudi na boljše od konferencja. No, to, bolj, to pa to pa, še reži, še to. Je, pa, treba, pa je. To pa reži, je treba, pa to pa ena redka stvar. To je boljš. Ja, ja sem pa krati pisal na, na vašno slovo, mislim na vaš posvetno slovo, je to slovo, ene kcijh Hvala za komentarje. Ja, no, če se vam Se vam zdi, da to ena. Prečna. Ja, sveda, sve. S To pa nisem čisto razumela, da se te novice podvajajo, pa kaj si se si različne? Unavljajo Ena novica se recimo pojavljajo dva meseca kasneje identična novica z drugimi imeni. Hmm. Imena se v več komov spredilijo hmm. na tak način. E, Gremo se dola... to, bi pa težko misliti. Razen če to ena, pa mogoče ne vem, da se lahko, ker sem bilo, z revnimi deli, sem delal, delal da uh, lahko vam samo posredujem, da je to To bi bilo dobro, da lahko konkretno tudi. Kaj je tisto, kar imaš zdaj, da ti se prste da nekaj časa ta info, da ti se v več Mm. Torej se pravili, sveda, tako se še ne, ta, dezin, dezin, ne, ne. Ja To je pač tudi problem, pa jaz samo pa Hvala bi... lepa za tvabilo. Pa. Hvala za vprašanje, en lahko mejl počljete pa bomo spravovali. Vam bo dala, ali A, je tako še nekaj uh -huh. ja. znamen. Ok, okay. Uh, če bi, uh, sicer sem ovej hotla vprašati, v s bistvu, čim, ko sta svojo radovednost zdaj v prihodnje, v kratkem. Uh, ja, daj kratko, vej še to, <laughs> pa V yeah. kakšen smisli? Raziskovalno študijsko delovnem... Uh -huh. uh -huh. A ja, jaz se zdaj pa potem za sobine na spletu ukvarjam, pač, ko sem pač od zamene na delo, mislim, da se bolj s tem ukvarjam. Kako kakšne reče raziskave, pa trenutno bom domeslih, ker tudi nima časa trenutno, uh, ker bom mečkel otroka in sem mi zdaj to malo za vse spet. Uh -huh. Nam no, potem pa uspešno delo. Ne? V tem medijskem centru, kjer so neki ljudje in podobno. Ti, kaj bi potolažilo tvojo rabljenost, kot no, je bilo že nekaj letošnje. ena dobra stvar na področju teh novih tehnik, ki se je zgodila ki pa res gleda zaenkrat še v redu, ne? in to je nigerijska videofilmska kultura, ne? ko so vse to povedali s tem, ne? da se je tudi v Ameriki ta afroameriška produkcija nekako filmirala. Ne? Zdaj ne, najboljši vsi peca, zihar pa je snežala poznata ša, vse po komadu. Skuz... Je pač tudi v Ameriki obstajala neka produkcija filmska, ki ni bila bela. Ampak, donji znanstveniki, pač tudi ti ne ugotavljajo, da se se že fotoaparati razvili tako, da ta, se trak za, za fotoaparat Vse se je razvijal za slikati B-obraz. Se pravi, je B-obraz bil norma, za katero se je razvijala tehnologija stoletja. In tudi filme, je, ne, tudi filmih profile, so zdaj brala nekaj študij, ki kažejo, da že ti najnovejši filmiki nastopajo. Črno pa bel, ne. da vedno je problematično bilo afroameričano razsvetlju, je bil problem. Ni bilo odpoljne. Za, za bele je bilo pa vse normalno, naravno, ne. vse rutine. Um, in zdaj, ko gledam, jaz tudi, ko gledam te ameriške filme, ki so narejeni samo z, če, z afroameriškim castom, ali Lašad, nekaj pa celo serijo, ki je bil ta komad, je bil tako dober ne, iz, iz tega filma. Sam te pa potem tudi eni, eni drugi, ne, v bistvenu tako kritični filmik film, celovečercev, ki so bili deli tega te, pač, te opora v američanah boja na nečkih črncev za vsozbojitev in to, se je kazali, da delajo čim drug tip filmov. A ne. No in to se je pa začelo v, v Afriki, ker niso delali, ker je bilo predrago v Nigeriji, ne. so imeli to, kot bi rekli, tudi poguma, da so rekli, da so finanski trak je predrag za nas. Ne. In so začeli z VHS-om delati takrat, že ne, v 90-ih letih filme in so zdaj sicer razvili nekaj, kar mi težko gledamo. So nekaj presnižani, ki moja prijateljica se to gledajo in rečejo, sem vsem zaradi teba bom enega pogledala, pa pa nič več, kot je tako grozen. Ampak koristnico pa zelo podobni šaftu pa tem filmom, predvsem je pa važno to, da so to filmi, ki so res, ki jih delajo tam in ki jih oni gledajo. In je to postala tretja največja kinematografija na svetu. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je Migeja je taka država, kot danes postaja, pravzaprav cel svet. Ampak Migeja je od samega začetka, od 60 let naprej taka. Se pravi, tam uh, javnega ni več. A ne? To je to, kar bi, ne kar je cel svet, ampak da recimo mi, kader imamo strohove, vidimo prihodnost našega sveta. A ne? Se pravi, moč države je nikakršna. To je to, kar pač ni vidimo znotraj globalizacije, neko v bistvu korporacije. Vi bi veste, da tudi, kadar je Evropska skupnost hoče dati finančno sredste podporo za kaj, pride gat, ali pa kakšno od teh združenj, teh finančnih organizacij in rečenje tega pa ne smete, ker to pa krši načela svobodnega frga. Se pravi, tukaj tudi EU kot združek skupno z držav nima nobene moči. Skrat, države so vedno, tam država nima nobene moči, zdravstvo, šolstvo, to še vse plačati, grozno je, tam ni ne bi ne vem, en dan. Podobno. In podobno. Iz tega so tudi mediji vsi taki, da so v bistvu njihove revščine, ali pa država sem za svojo propagando uporablja televizijo, ker če to piše to. In kaj je? So ti filmi edini, način, edini mediji, kjer se javni diskursi vzpostavljeni. Tako podobno, kot rečemo, prenašate se v tem novega vala, ne, ki so v bistvu skozi metaforo v bistvu kritizirali režim, neka opozicijska vrednota so se uh, razvijala in, in to je tam. to. Ne? V bistvu, vidma... Ja, ja pravim, to je tretja kinematografija na svetu. Se obrne 200 milijona od 250 milijonov dolarjev na let. Uh, močnejši ste sem še Hollywood pa Hollywood, ne. Ampak, kot rečeno, ne gre samo za neko komercijalo, ne. Ampak za način, da se vendar le nek javni prostor vzpostavlja, In to se mi dobro, Posledica tega novega zakona, ki smikom, več, eh, medijal, nekaj, je skrajno omogočil nasnikov, da poseduje več različnih medijev, in da jih zdaj dobro poznate, so te v tem lokalnem mediju praktično vse lokalne postaje. Posledica je, da so pač še ukrajince in državljani nekako ostali brez nekih tistih informacij, s katerimi so nekoč operirali, skratka, informacije o kamkih pomena in so se nekako. Tako ste vi prejmenili tisto, je delo za Kumbije. Ok, oni so vzpostavili predvsem te globalne piratske postaje, ki se danes ukvarjajo z neverjetno porastnih uh, lokalnih piratskih uh, postaje in za v Ameriki, ki uh, nekako povejo, da bo za ta zdaj nekako medijsko opuščajen sektor. Uh, Arabijska ili televizijska? Arabijska. Ali da se kvala, da se pravi tehnika, vseh se to srednjena, je to tehnika, da se praktično naljubuje, da vsak se eni šolec, še stavi svoje vlastne televizije. To, to ja. Ker Italija ima recimo, jaz jo stavim, ki je mocno širok svoje naredila reportaža, Bologna ima vsaka ulica svojo televizijo, ne? recimo, ne. To je to, ne ra so pač priradih in teh ki je odbil vsaj 10-15 lokalnih radijskih programov ki niso bili zelo odmevni ampak pokrivali so nekaj lokalne informacije zadeva pa se sporočajo radi na enakih enega imamo v Mariboru da iz tega aspekta kriminaliziram in da ja, je ja veliko prepreka med vesel svobodo ali pa je Zdaj, to smo spet zelo žive in uh, tu je ena, vse pravi, Amerika predstavlja model za vstavljave in sem povedal počasih v Evropi nekaj podobnega. Zdaj, da bo je vstavno izgivne tiste male ki se dogaja, z nekih ne. smo da je pač potrebno negovati In vse pravi, če ne v neki institucionalni ravni, povzajna s postopijo na mjest v ljudje, da sami, na kako poslužaj, mm -hmm. in pa je, se poslužajo, in kaj se ni ni sluha. problem ne, če se može še zvesti, je ena situacija ravno teh, postaje, da se ta Katrina, ta lejka, je vihal, ne? to je nekaj za mm -hmm. to, In vidam, da furala informacija na del, ki se jih svega razli. Takrat, to stvar, da živete, da skrati informacijo, kaj imamo greč, da se stiri. In da ena postaja, ki je en tiček, bi rekel, da bi bilo tako... In res celi prostor, ki pravi da je bilo, je bilo, je se praktično on dve vini, ki jo posebila te informacije. In rekel, življenja praktično v ta to so ene take stvari, kaj sva dokazujejo nekaj postaj, ki so nekaj nekaj postaj, ki so nekaj nekaj ki delujejo vseva, ki, ki, ki so v prvi momentu, ko sem hvala pa da skakar ne bo več da smo prišli. Kar na ene tles, kar je hmm. da se spet vrnemo Slovenijo, ne? je to, da pri nas recimo, smo pa recimo ful inovativni, recimo, Supernova smo naredili, se pravi, srednji no, Srednišovci so to ne, če, um, eno veliko infra infrastrukturo za izmenjavo, ki ima so razbi, ampak ko so jih razkrikali, se je izkazalo, da pravzaprav je poni tudi radi s tem služal. Ne. In tako se mi zdi zdino skratka, da imamo v Sloveniji ta problem, da tudi neke inovacije na tem področju presojamo Pa, ali pa večina presoje to potem, a ti bo prenesel prohvita, ne, ne. Tega pa tle ne no moreš, ne. se pravi, če pa to hočeš, pa pa morš se prodati. Ne. In takoj, ko se prodaš, pa te možnosti nemojš več. Vse človeki v rednotah, se pravi, to so mediji pa svobodno dobro, da se ta kaj tako spet, to je ena rednota, ki nekaj nekaj nekaj nekaj stresa. Ja, sem nažalost pa na primer radijskih postaj kaže, da... Ne. Tudi onkraj zdravega razume. Ne ko so se mida pogovarjali, je nelogično, da se bodo, vse bodo nacionalno pokrivali pa vse bodo istih 3000 komadov repede. Tako se, da ne vem, meni skrbimo, komo manj boro, mislite, da radi študence lahko kaj... Ne, ne, in bi se zdeli, ker res, kaj sem uste tiče, res lukaj, ne. Ne, da ima tako naprej, ne vidim pa, pol pa razloga, zakaj ima tako slabo položaj v tem nekam, Tukaj, ja, nam. Ja. tukaj nimamo pravih sogovornikov, bodimo jih potrebovali ljudi prvič iz univerze, drugič iz občine in tretjič še, še kašnih, od kakšnih pomembnih inštitucij v mestu. Čas jih je videt, da, da, da. bi nikogar ne vedel, če bi ta radio ugazil. To je gozo, mislim, ker se je zgodilo, in poslednice, jaz, jih čutijo, očutijo malo bolj. Kacimo, lahko bi skrbela Radio City. Vsi kadri, ki delajo na Radio City, so se izobrazili na Radio <tis> uh, Marš. Uh, večina, pravzaprav tudi en velik del radija Centr. Uh, če ni zujo, dobro, zdaj ti ljudje mogoče bodo na penzijo zašakali. Spravi, nadaljnih 30 let niso zainteresirani za nove špikerje, voditelje in avtorje vdaje če je to hinta, ne. E, Ampak že kot nek, recimo, možnost izobraževanja radio naših, je verjetno res malo prešibek, da bi lahko, recimo, e, e, vašim študentom e, e, omogočil tudi seznanjanje z tehniko radijstva in ne vem kaj. Vem pa, da smo imeli recimo iz Celovca univerza, in Celovca je vrdužno tako stara kot Maribor, univerza, oni so imeli medijske študij medijev in oni so bili čisto tako opremljen radijski studio, televizijsko, montažo, ne vem kaj še vse. Ampak radijo so poslušali, kako da so sedeli v avli na šoli, na stolih, postavili so dva zločni, ki jo potem študene predstavljali svoje radijske izdelke. Ne? ki so prišli strakovi na marš in smo jih dali pač v eter, oni niso mogli verjeti, da se to res sliši na radijski v nekem aparatu, ki so vzhičeni. Gli ja, ne, zares vzhičeni. Ja. Drugi primerek so bili graški pirati, ki so pač na deca, pa so imeli pač graške in so to čip, klar, znali postaviti, pa pobegini pravočasno. Prvo je, rekel, je bil zelo ortodoksn pri iskanju piratov, niso tega dovoljevali, ampak so prišli tudi sem v naš studio, ali so se pa ob dveh, treh, po noči na vidiču, jaz tudi ki pa zdaj več štov so tako, zdaj krlaki dela, da jih tudi. In so bili recimo take zanimive izkušnje, ampak to so se recimo taki stiki, ki so držali radice po konci in dojim se, da je to vrstnih stikov zdaj ovoče malo premalo, tudi v tem oborju in tudi živšeno. Ja, Ostras je zelo razvila, ne, se povemi, da, ja, ja. da je v Ostricu, da tako restrikcijo, ampak recimo mm. fm je zelo radijski program, ki ga lahko tukaj tudi slušimo. to so, Kaj mali ta marketniška moč, ki jo imajo tudi koncijante postavljene. Mm. Oni dejansko to, ljudi seveda, Maš, seveda, tega nima, se mogo širiti, Če, to obstaja. Zdaj na naši generaciji se prakaj, to na tej nivojsko pa več, ne? Se pravim, vsej povede. Mogoče smo oščerpali ime naše čajanke. Uh, Jaz se pač zahvaljujem vsem vam, vsem pa gostjama. Če želite še kažno? informacijo ali, ali o knjigah, ali o vajnem okvarenju. Vse veste, kako se danes tačo naredi. Se poguglamo in poiščemo pri ko bi so boste našli tudi veliko zadetkov, tako da knjige so tudi tukaj na voljo v Kibli, tako da jih lahko nabavite, posodite, berete listate, premišljujete kaj gledamo, kako gledamo, s čim nas mediji eh, eh, in s čim nas informirajo, oziroma kakšen pogled nam nudijo na svet. Eh. Če zaključim z Jonasom, ne, mislim, da je treba malo skepse pri vsem tem, kar nam da. Ne. Dajmo malo podvomiti, ker to je ene vesti, ki jih je brav. Je, tukaj nekaj zdaj piše, a, a, a, a mi to res vajaljamo, se to zdaj kakšna da Ja, no, to bomo prebrali poročila, ampak podvomit. To ti je zaredilo, ne? Ti vidite, je še vedno en medik, Ziroma, ki ga nedje nekaj oziroma, ki ima najbolj vajaljeni. Ja, ampak... Ne vem, pa sevo... je še kaj? Ne? Ja. Uh... Ti so bolj vajaljeni v politiko, bolj vajaljeni, kot ne vem stali vjerom, da so mesto, ki se še, verjano, moja, uh, ampak uh, takrat, so američani verjeli radiju, uh, so množično držali. To je bilo leta 38 na Halloween, uh, ki so Marsovci, oziroma se je začela volna to, to je bilo najbolj reality odziv, radiskega auditorija, ki sploh ni bil načrtovan, res, res srkljivo, v bistvu, kaj lahko medij sproducira v naših glave, kakšne slike nam lahko ustvari, pa čeprav na posnetku je poslušati radijsko igro. Ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ampak tega nikče ni slišal, oziroma niso poteli slišati, ker je bilo tako zares. Ampak je pa igranje za formo. Ne? Tam so poročevalci bili zadihani in on no, je bil čez nemirjen, ker tam nekaj se začelo dvigovati, ki se tako Forma je bila tista, ki je pripričali ljudi, da je to pa zdaj nekaj resnega. Ja, jaz so možično dožali, kar se imali socijalni. se Kaj imaš virk? Malo no, virk. Žoč nekog. To je, ne rečem, se Ne Zdaj sem, on pač na multimijerski ker on je vedno raziskav, je pač, tukaj, To je, to dobilj, ne? ne saka, saka je. je, To je. ti dve leti je nekaj to anketa je da se raziskava To je neverjetno, ker vse, kar sem skupno je kar dobiš, ne veš. Lahko je to, kar ki je sam tip kamere, ki je je na iskalo, je nekaj zgorajne, ampak kaj podati? 98, nekaj na teh procenti še kaj novo se je rečeno nekaj zame, vidno nacionalno, 15, 10, 15, Zdaj ta del, so bo ta procenta evolucija, sem pregledal. Neki nič. Vse, da manj formalno, manj formalno, se potem z mikrofonom in bom